Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil anamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursarin. Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Sekarang puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang sehingga dengan ketiga nikmat tersebut. Dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Dengan izinnya kita berkumpul kembali pada malam ini Untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita Dan seperti biasa Satu hal yang sering kita ulang Dan sering kita tanyakan kepada ikhwan Baik ikhwan yang ...di studio maupun ikhwan dan akhwat yang ada di rumah. Soal pertama adalah... ...hal rajatum ad-durus... fil bait ya ikhwan. Hal amiltum muraja'at fil-bayt. Nantum muraja'at di rumah insyaAllah. Nantum muraja'at di rumah <coughs> insyaAllah. InsyaAllah. Kita berkhususan kepada semua ikhwan dan akhwat yang ada di studio. Dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang ada di rumah. Semuanya muraja'at. Karena seperti yang kita ketahui bahawa... ...semakin... Lama dan semakin banyak pertemuan kita ini, maka akan semakin banyak mufradat kata-kata yang baru yang akan kita temukan. Plus ditambah dengan kata-kata yang sudah sering kita dengar, maka jika kita sudah memahami kata-kata yang lama yang sudah kita pelajari, maka insyaallah akan lebih memudahkan kita untuk memahami kata-kata yang baru yang akan kita temukan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Ad-Darsul Khamis Yang kalau kita perhatikan cukup panjang di sini Dengan latihan-latihan yang cukup uh, bervariasi Dan di akhir pertemuan kita Pada pekan yang lalu Ada satu pembahasan yang belum kita bahas Di halaman Sofha Wahidun wa Farathun Halaman 31 Wahidun Alaman 31 Untuk melihat di kotak paling bawah Di halaman tersebut Alaman 31 Wahidun wasarahun Ada kotak di bawah Munaka murabba Ada kotak di bawah Wafi al-murabba kitabah Di dalam kotak itu ada beberapa tulisan أنتم بجد يا إخوان رأيتم؟ لا رأينا. طيب من يقرأ من يقرأ هذه الكلمة؟ حض. حض يا أخي يقرأ هذه الكلمة؟ أيوه. حض. يقرأ. الكلمات الجديدة. قرأناه هذا ولا لا؟ قرأناه. قرأناه. قرأناها. قرأناه. طيب الله في الأسفال الذي في الأسفل. سيارة للمدرسي. أمم أنتم بجد سيارة للمدرسي. ترسيان. Siyaratul Muddarisi di bawah tanaman Sayyaratun Mudaafun. Al Muddarisi Mudaafun ilaih. Mudaafun ilaih. Di sini penulis buku ini seakan akan ingin memperkenalkan kepada kita satu kaidah nahwu. Sengaja sepertinya beliau tidak jelaskan terlalu. Panjang, Beliau hanya mengenalkan kepada kita dua istilah Yang pertama mudawafun Dan yang kedua mudawafun ilaih Ini terkait dengan pembelajaran bahasa Arab kita yang sudah kita pelajari di Ad-Darsul Khamis ini Di pelajaran kelima Di Andanan Najib Kita temukan di bab ini Kefir minal kalimat di Mithriha dan Nauk, kita akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat yang memiliki dua istilah ini. Sayyaratul Mudarrisi. Penulis memberikan contoh satu di sini, Sayyaratul Mudarrisi. Sayyaratul Mudarrisi. Awalnya, anda perhatikan baik-baik, anda minta kepada ikhwan studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah, sedikit diperhatikan lebih konsentrasinya. Awalnya kalau kita pisah sayyaratun, lalu kita pisah al-mudaris menjadi al-mudarrisu, sayyaratun, al-mudarrisu, iya tidak. Ada sekitar lagi ya, Ikhwan? Bala. Kalau kita pisah, maka masing-masing memiliki harakat yang, yang berbeda, sayyaratun, kemudian al-mudarrisu, itu juga kita pisah, masing-masing berdiri sendiri. Ketika dua kata ini kita gabung, Muzif kalimat sayyara ila kalimat al-mudarris Kita sambungkan antara kalimat sayyara Kata sayyara dengan kata al-mudarris Maka menjadi Antara berharakatnya Sayyaratul mudarrisi Kata pertama sayyaratu Kita dari istilah mudhafun Antara harus di sini. Jika dua kata ini digabung Maka kata yang pertama kita sebut Mubafun Ma Mana mudafun? Mudafun yang dinisbatkan Yang di Yang dinisbat, yang dinisbat atau yang disandarkan Mudafun ilaih Adapun kata yang kedua Al-mudarrisi Kita beri istilah Dengan istilah mudafun ilaih Yang disandarkan kepadanya Atau yang dinisbatkan kepadanya Maksudnya kalimat al-mudarris atau kalimat sejarah dinisebatkan kepada al-mudarris mobil milik siapa Ikhwan ya, guru. Jadi sejarah ini dinisebatkan kepada siapa al-mudarris kepada guru mobil milik guru sejarah kita beristilah apa Teh Ikhwan namanya mudafun al-mudarrisi mudhaf ilaihi dan perlu diketahui kalau mudhaf ilaihi selalu majrur pasti selalu majrur apa itu majrur majrur artinya diberi tanda harakat kasrah jika dia tunggal jika dia tunggal kita beri tanda harakatnya harakat huruf terakhir apa huruf terakhir di kalimat al mudaris ya ikhwan huruf terakhir di kalimat al mudaris sin. Apa harakatnya? Kasrah. Karena apa sebabnya? Karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Dan begitu seterusnya. Kita lihat kita beri contoh misalnya, kita latihan sedikit ee uh, kaidah ini, lihat halaman undzuru safan sab'an wa 20 عفوا. Sab'an wa 20. Undzuru safan sab'an Sabu'un Wa Wa ishrun Wazur <coughs> al-tadrib atau al-tamrin al-thani Untuk melihat latihan kedua Adif Al-kirimat -ke al-ula ila thaniya Adif Al-kirimat al-ula ila thaniya Maaf mana adif Atau sambungkan Atau sandarkan Al-kirimat al-ula Kata yang pertama Ilahatlah niat kepada kalimat atau kata yang kedua. Antum akan temukan di sini kaidah muhafun atau muhafun ilaih. Lihat Kitabun Muhammadun. Antum lihat kalau dua kata ini berdiri sendiri, masing-masing terpisah daripada yang lainnya, tidak bersambung atau tidak dinisebatkan satu kepada yang lainnya, maka harakatnya antum lihat semuanya. Semuanya apa, kawan? Doma, domatain. Doma Ayo, kawan, sedikit ini, sedikit dengan sederasi, ya, kawan. Kitabun Muhammad, semua harakatnya adalah apa, ya, kawan? Dhamatain. Ketika kita, kita sambung, Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Anas sengaja memperlama penjelasan ini, karena sering sekali kita temukan ketika membaca latihan keempat, misalnya di halaman 28, banyak sekali, ya, kawan, yang kesulitan membaca harakatnya. Padahal kalau kita pahami ini, pahami latihan kedua ini insya Allah, Latihan eh, yang keempat halaman 28 akan mudah kita akan baca. Tolong diperhatikan baik-baik ikhwan dan akhwat di rumah terutama karena di studio kita bisa melihat langsung ikhwan-ikhwan. Di Antum yang di rumah, tolong diperhatikan benar-benar eh, penjelasan kita di sini. Ketika kalimat kita bun dengan Muhammadun kita sambung maka Antum lihat kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Apa yang terjadi, ikhwan? Mada yahdus Apa yang terjadi di sini? Tagayur ala harakat. Terjadinya perubahan harakat. Atau melihat. Kitabun menjadi? Kitabu. Menjadi? Menjadi? Dommah. Muhammadin. Lihat, tayunya Dommah menjadi? Menjadi? Kasrat Kasratain. Nah, antum lihat di kalimat kita Muhammadin kita itu kita beristilah mudafun. Kita beristilah mudafun. Lalu tuan antum lihat kalimat Muhammadin kita beristilah mudafun ilaihi. ilaihi. Jangan sampai lupa kalimat ini mudafun dan mudafun ilaihi. ilaihi. Dan mudafun ilaihi ikhwan, selalu pasti. Apa ikhwan Majrur Majrur itu artinya Diberi tanda harakat Kasrah Jika iya Tunggal Dan di sini lihat Kasrah Tain Muhammadin Di sini kasrah Kasrah Tain Ini tabi Ikhwan Saya akan beritahu Saya ada, beritahu Saya akan beritahu Saya akan Baik anarju Na ila kitabina kitabu muhammadin muhammadin apa tadi ikhwan ya, istilahnya mudafun mudafun ilaihi sama sama ikhwan mudafun ilaihi kitabu mudafun muhammadin mudafun ilaihi muhammadin mudafun ilaihi muhammadin mudafun ilaihi dan mudafu nilai selalu pasti maj Majrur apa artinya majrur Harokatnya harus kasro Di sini tanda harokatnya apa ya kawan Kasro Lalu kenapa di sayyaratul mudarrisi halaman 31 kasro saja Tidak Kita ah, melihat beda antara kalimat Muhammadin di sini Dengan al-Mudarris. Muhammadin di sini tidak ada alif lam Muhammadin bukan al muhammadi bukan tapi Muhammadin Adapun di contoh halaman 31 al-mudarrisi dia ada ada apa ikhwan ya, Alaisam al Muhalla bi alif lam Fa al maka harakatnya kasrah Adapun alaisam Muhammad هنا غير Muhalla bi alif lam tidak ada alif lamnya maka harakatnya kasrah Tain, kasra tain. tu, ya, kawan? Faimlah. Insha Allah. tu awak seolah-olah tak faham? Faim tu, atau Insha Allah tidak baham? Faimlah, Insha Allah. Faimlah. Insha Allah, faimlah. Alhamdulillah. Maksud, soal ya. Soalan. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Dihitung berkenaan dengan mudafun nilai. Ya. Apakah uh, selain nama harus ada alif lamnya? Soal? Selain nama. Mudafun ilai itu harus ada alif lamnya. Karena pada cara... Tidak, tidak harus, tidak harus. Tidak harus. Tidak ada alif lamnya. Ah, sudah okay. cukup bisa okay. <laughs> baca. Tidak ada, tidak harus so ada alif lam. Bisa saja tanpa alif lam. Baik. Nah, Mudafun wa mudafun ilaih. Dan kalimat ini ikhwan, kalimat yang terdiri dari mudafun dan mudafun ilaih disebut kalimatu Idhafah idhafah kalimat yang terdiri, terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih itu kalimat namanya idhafah dan sering di latihan 28 lalu di latihan berapa lagi antum akan temukan uh, al kalimat seperti hal kata-kata yang memiliki Kesamaan seperti ini ada mudhof dan ada mudhofun ilai dan mudhofun ilai kan sekali lagi selalu apa maj majrur bernasab majrur harakatnya harakat huruf terakhirnya harus asrah kasratain jika dia tanpa alif lam kasrah saja jika dia tanpa ada ah. alif ada tolong dipaten baik benar kan anak-anak bilang tadi kasratain kalau ada alif lam betul ikhwan salah kasratain kalau tidak ada adalah kasroh saja jika ada. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah tering antuk semua. Baik. Okay. Ada mau bertanyakan? Ada pertanyaan di tengah SMS lagi tidak ada? Baik kita lanjutkan. Telaan nadohul feeder senjerit. Telaan kita sekarang nadohul masuk feeder senjerit ke pelajaran baru. Ada susah dis. Ada susah disu. Pelajaran ke. 6 Hadhihi Hadhihi Ah sebelumnya di pelajaran pertama antum menemukan hadza Sekarang hadhihi Antum melihat ada kesamaan Sepertinya hadza dan hadhihi ini punya hubungan kerabat yang dekat Hadza dan hadhihi ya ikhwan maknanya sama ini Ismun isyarah kata tunjuk lil qarib untuk menunjuk benda yang dekat, dekat. Kharibun dekat Hadha dan hadhi ya Memiliki makna yang sama. Yang sama Makna yang sama-sama seperti Maknanya Ini, ini. Hmm. Ismun isyaratun lil kharib Kata tunjuk untuk yang Dekat, dekat. dekat. Lalu apa yang membedakan antara hadha Dengan hadhi hmm, Kalau hadha tidak ada haknya Kalau hadhi ada haknya Begitu ya kawan <laughs> Dari segi tulisan sudah beda, iya. Dari segi kalimat, Tentu lihat hada-hadi sudah beda. Tapi di sini yang eh, yang pasti kalimat hada diperuntukkan untuk menunjuk benda-benda yang bersifat laki-laki, atau kita sebut dengan istilah nahwu, ism muzakkar, ismun muzakkarun. Isim atau kata benda yang memiliki sifat laki-laki dia digunakan kata tunjuk. Hada. Contohnya, Hada Muhammadun. Hada Muhammadun. Muhammadun isim. Mesti muzakarah. Salahik Muhammadun. Muhammadun isim. Isim laki-laki. Sudah jelas itu. Hada Muhammadun. Hada. Ah, Hada kitabun. Hada kitabun. Mana kita Buku. Buku. Kitabun. Kita pun isim muzakkar. Kita pun ini kata benda yang bersifat muzakkar, bersifat laki-laki. Ia. -laki. Ya. Apa sebabnya kita pun bersifat laki-laki? Hmm. Punya jenis kelamin dia sampai terlihat. Tidak, Karena tidak memiliki amar botoh di antaranya. Tanda-tanda isim itu bukan isim muzakkar. Tidak ada tanda tak amar Anda tahu tak amar botoh? Tak yang kalau tak maftuha yang terbuka. Ada titik dua di atasnya ini tak marbuto yang ter, terikat tertutup. Dia bentuknya sama seperti ha. Jika di akhir kalimat, maka dia di, dibaca seperti ha. Fatimatu. Bisa juga kita uh, baca. Fatimah. Fatimatu tu. tu di situ tak marbuto. Kalau kita matikan maka dia berbunyi seperti ha. Fatimah. Fatimah. Faham tu? Ah, kitabun. Kitabun di sini, tidak ada, ada ta'amar butohnya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, ada. ada ta'amar butoh. Maka dia isim Muzakkar. Kata benda yang bersifat, laki-laki. Ah, kalau kita gunakan hadihi. Hadihi Muhammadun. Sahih? Betul begitu kalimatnya? Hadihi Muhammadun? laki Kita gunakan Hadha Muhammadun. Tapi kalau... Zainabu misalnya Zainabu Hadihi Zainabu Jangan kita bilang hadha Zainabu Tapi Hadihi Zainabu Contoh lain Khadijatu Hadihi atau hadha ya kawan Hadihi Hadi. Hadi Khadijatu Contoh lain contoh lain Anu yang saya berikan contoh lain Hadihi Kurasatun Kurasatun Hadhi atau hadha kita pakai Hadihi kurrasatun Contoh lain, Ikhwan? Ya, hakibatun. Hakibatun itu tak merbutoh, sahih. Kita gunakan hada atau hadhi? Hadhi. Hadhi, hakibatun. Satu lagi contoh. Sarirun. Eh. Sarirun? Sarirun. Hada atau hadhi? Sarirun? Hada. Saburatun? Hadhi. Tadi. Anda akan sebutkan isimnya, anda mesti sebutkan pakai hada atau hadhi. Maktabun. Hada maktabun Hada muktabun. Ahsantum. Qamiyun. Uh, Hada qamiyun. Hada qamiyun. Taib. Zujajatun. Hadihi zujajatun. Mana zujajatun? Kaca. Kaca. Taib. Qurwasatun. Uh, Hadihi Qurwasatun. Taib. Uh, Mariyamu. Hadihi Mariyamu. Hadi. Kenapa Mariyamu? Pakai hadi. Nah perempuan. Tidak tertamar butonnya? Dia nama, dia, dia nama untuk perempuan walaupun tidak ada ta' marbutohnya tetap kita gunakan hazi hamzatu hazi hamzatu na hamzati hadza hamzatu atau hazi nah, hamzatu hadza -ha. -ha. -ha. -ha. hamzah ha ha hamzah maka kita pakai apa hadza atau hazi apa, apa? apa sebabnya hadza ada ta' marbutoh di belakangnya karena sudah pasti Ahmad hamzah untuk laki-laki maka Laki kita gunakan hadza paham teman ya khan فهيم ان, ان شاء الله. ان شاء <clears throat> Antum paham. Mudah-mudahan insyaallah ikhwanan akhwat yang di rumah paham insyaallah. Baik, نقرا الان, kita baca sekarang istami' jayidan, istami' ilal istami'. انظر الى الكتاب واستمع جيدا. انظر الى الكتاب واستمع جيدا. Ha dhabnu Hamidin. Ha Wahdih bintu Yasirin, Wahdih bintu Yasirin. Ibu nu Hamidin Jarisun, wa bintu Yasirin wa kifatun. Ibu nu Hamidin Jarisun, wa Yasirin waqifatun kita pelajari dulu di sini hadzabnu hamidin kenapa ana baca hadzabnu bukan hadza ibnu apa sebabnya ikhwan karena alif ah di sini alifnya hamzatu alwasl apa hamzatul wasl apa kaidahnya hamzatul wasl jika di awal dia dibaca jika ka oleh satu kata atau kalimat tidak di tidak dibaca maka kalau antum baca di kalimat kedua ibnu terlihat alifnya terlihat hamzanya ibnu hamidin tapi di awal hadzbunnu hamidin dan ini sudah kita pelajari hadzbunnu hamidin wa bintu yasirin Terjemah ya, Al-Qur'an akhir ini Ah, Wahid Nuridu Wahid dan fakat antai akhir kirim ini anaknya ini anak laki-lakinya Hamid hmm. dan yang ini anak perempuannya Yasir dan ini anak perempuannya Yasir Yasir ah, fine tu ya khan lelai lelai sahulaka kini majulah tidak ada kata baru di sini ada segalaik balas apa yang baru di sini ada yang baru hadis nanti ya. melihat ketika menggunakan ibnu kita gunakan Hada. Tapi tadi ketika kita kira -kira gunakan bintu maka kita menggunakan isim isyarahnya hadihi hadza ibnu hamidin sahih ya kan begitu bacanya hadza ibnu hamidin hadza hadza hamidin Wahadihi hadihi bintu yasidin kita menggunakan hadza untuk ibnu dan hadihi untuk bintu Ma mana bintu ya kan anak perempuan, anak perempuan. Di sini ada kalimah idha'afah. Ada kalimah idha'afah. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Di mana kalimah idha'afah di sini? Ibnu. Ibnu sama Amidin. Ibnu Hamidin. Lalu, satu, satu lagi. Bintu, Bintu, ya. Bintu ya. Yasirin. Mana mudha'af di kalimat Ibnu Hamidin? Mana mudha'af? Ibnu. Ibnu. Ibnu. Mana mudha'afun ilaih? Hamidin. Hamidin. Lihat, ant antum lihat. Mudha'afun ilaih selalu majrur dan majrur di sini tandanya apa ya ikhwan kasrah kasrah, kasrah. di sini kasrah kasratain lalu bintu yasirin mana mudhof mana mana mudhofun ilai bintu yasirin bintu mudhofun yasirin mudhofun ilaih baik sekarang terjemahkan kalimat yang kedua di bawahnya ibnu hamidin jalisun Wabintu yasirin wa kifatun. Anta ya fikirin? Fodham? Terjem. Ibu nu hamidin jalison. Wabintu yasirin wa kifatun. Anak laki-laki hamid duduk dan hmm. anak perempuan yasir berdiri. Hmm. Taib. Di sini antem lihat ada dua kalimat ilmiah. Yang mana, ikwan? Ibu hamidin dengan bintu ya. Bintu Yasirin. Mana mudhaf di kalimat Ibnu Hamidin? Ibnu. Ibnu. di ilaih Hamidin. Lalu Bintu Yasirin, mana mudhaf dan mana mudhaf ilaih? Bintu mudhaf, Bintu mudhaf, dan Yasirin Yasir mudhaf ilaih. Mudhaf Lihat di sini kita mempraktekan kaidah ini. Dan diantara manfaat mempraktekan kaidah ini agar kita tidak lupa. Antum lihat di kalimat jalisun dan kalimat wakifatun. <coughs> antum lihat kalimat jalisun. Ibnu Hamidin, jalisun. Wabintu Yasirin, wakifatun. Di sini antum lihat wakifatun menggunakan tak marbutoh. Padahal bisa saja kita bilang wakifun. Asalnya apa, Ikhwan? Wakifun. Tapi di sini kita menggunakan Wakifatun tak marbuto. Apa sebabnya? Karena Wakifatun sifat untuk untuk bintu bintu yasirin. Siapa yang sedang berdiri di sini, eh kawan? Siapa yang sedang berdiri? Bintu anak, perempuan anak perempuannya ya? Yasir. Maka ketika kita bilang bintu anak perempuan Yasir sedang berdiri, bintu yasirin Wakifatun tidak Wakifun. Karena Wakifatun sifat dari siapa, eh kawan? bintu Yasin anak perempuannya yes. Yasin maka Wakifatun, kita menggunakan ta marbutah. Tapi kalau antum lihat jalisun bukan jalisatun. Bisa saja kita menggunakan uraikan jalisatun tapi di sini kita pilih jalisun apa sebabnya? Tanpa ta marbutah apa sebabnya? Karena jalisun sifat untuk siapa ya kawan? anak laki-laki. Anaknya laki-laki? Hamid dan anak laki-laki Hamid muzakkar Maka kita menggunakan jalisun. Sifatnya juga muzakkar. Tidak mu'annath. Faham tuan, ikhwan? Faham. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nastamid. Ya. tamir. Man hadihi. Man hadihi. Hadihi ukhthul muhandisi. Hadihi ukhthul muhandisi. Ahiyya ayoban muhandisatun. Ahia aidan muhandisatun la hiya tabibatun la hiya tabibatun Kita ulang sekali lagi man hadhihi terjemih ya khuan. man hadhihi apa makna man hadhihi siapa hmm. man siapa hadhihi ini siapa ini misalkan kan orang yang bertanya ini menunjuk kepada siapa ah dari sini kita Imam Tahaawi dia menunjuk perempuan tidak mungkin menunjuk Laki-laki. Man hadzihi? Hadzihi ukhtul muhandisi. Ma mana ukht ukhtu? Ukhtun. So, Al-muhandisi? Insinyur. Atau ar? Arsitek. Ini saudara perempuannya siapa? Insinyur atau sarjana arsitek. Lalu muncul pertanyaan lagi. Ahia aydhon muhandisatun. Ahia Ayobon, Muhandis satu A Ahia, Ma mana mana ah? A? Apakah? Hia, dia Hia kembali ke siapa? Uhtul Uhtul Uhtu Muhandis. Apakah dia? Dia di sini siapa? Anak perempuannya uh, Muhandis. Ahia Ayobon, Ma mana mana Ayobon? Juga. Juga. Ayobon artinya? Juga. Juga. Ayobon artinya apa Ekhwan? Ya, juga. juga. Apakah dia juga Muhandisatun? Mana Muhandisatun? Ya, arsitek. arsitek. arsitek? Muh. Ah, nah. Antukat Muhandisatun. Apa sebabnya menggunakan takmarbuto di sini? Muhandisatun? Karena, Karena Muhandisatun kembali ke siapa? Hiya Hia. Hia ini? Siapa tadi? Uhtu oh, oh, oh, al Muhandis, saudara perempuan. Saya memtom? Ya. Berarti kalau kita bilang Muhandis Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki Muhandisatun perempuan. perempuan Arsitek perempuan Perempuan Faham tu? Faham tu? La hiya tabibatun La hiya tabibatun Tidak hiya, mana hiya? Hiya Dia, dia perempuan. perempuan Tabibatun Mana tabibatun ya kawan? Dokter perempuan Dokter perempuan Kalau dokter laki-laki? Tabibun. Tabibun. Tapi kalau dokter perempuan kita tambahkan ta mar. Bu ta tabibatun. Tabibatun. Fahim tum me ikhwan? lah Nastamir, kita lanjutkan sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Ah, eh, mani terjemhlana? Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Al Jawab, hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Mengapa kita menggunakan hadihi, bukan hadha? Hadihi kerana dia ada tak marbuta sayaranya. Karena hadihi ini untuk menunjuk sayyah, sayyaratu. Dan sayyaratu di sini ada tak marbutahnya. Maka dia disebut isim, atau kata benda yang bersifat perempuan, isim mu'annath. Maka kita gunakan kata tunjuk hadihi, bukan hadha. Haadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya siapa ikhwan? Direktur. Direktur atau mobilnya? Kepala uh, sekolah. Sayyaratul mudiri. <imit> Di sini ada kalimat idhafah. Mana ikhwan kalimat idhafah? Mudhafun <imit> <imit> <imit> <imit> sayyarah. sayyaratul <imit> <imit> mudiri. Sayyaratu mudhafun ilai Al mudiri mudhafun ilai. Sayyaratun mudhafun ilai? Sayyaratul mudhafun. mudhafun sayyaratu mudo Allahu al-mudiri mudafan mudafun ilaih jangan anda keliru terakhir sebelum kita sama sama baca nanti halaman 33-nya kita lanjutkan lagi nanti setelah kita baca yang 32 ma hadhihi ma hadhihi di sini pakai ma kalau tadi man man apa apa beda antara man dengan ma man untuk, untuk orang -orang men manusia. menanyakan siapa manusia. Orang. orang manusia tapi kalau ma untuk untuk, untuk ban ya, tidak benar <tik> ma hadhihi hadza hadhihi zainab la ma hadhihi kharijatul la khata dimana ya, man man ma hadhihi juga tidak benar kalau kebalikannya ma hadhi man hadhihi hadhihi sayyaratu Ma hadihi, hadihi mikwatun Antum lihat gambarnya, mikwatun Apa nama ada mikwatun ya, kawan? Setrika Hadihi mikwatun Kita gunakan hadihi, kenapa kita gunakan hadihi, kawan? Karena dia Untuk menunjuk siapa ini sini. Menunjuk apa? Mikwatun, mikwatun disitu ada tak? Merbutohnya, maka dia isimnya Mu'annas, ini adalah Apa ya, kawan? Setrika Taib al-an, istami' Suma karir, istami' انظروا يا اخوان ارفعوا الصوت نريد الصوت يا اخي نريد الصوت المرتفعا كلكم هيا ارفعوا الصوت يا اخوان هذه هذه هذه هذه هذا بنو حامدين هذا بنو حامدين وهذه بنت Ibn Hamidin jalisun wa bintu yasirin waqifatun wa bintu yasirin waqifatun man hadhihi man hadhihi hadhihi ukhtul muhandisi hadhihi ukhtul muhandisi ahia aydhon muhandisatun ahia aydhon muhandisatun na mana aydhon ya ikhwan Tukan Tukan ya. La tabibatun La tabibatun La tabibatun La hiya tabibatun Manna tabibatun, tabibatun. Ma, tabibatun? Doktor perempuan Doktor perempuan, perempuan. Sayyaratu man hadhihi Sayyaratu man hadhihi Hadhihi sayyaratul mudiri Hadhihi sayyaratul mudiri Ma hadhihi Ma hadhihi? Hadhihi mikwaatun. Hadhihi mikwaatun. Hadhihi mikwaatun. Hadhihi mikwaatun. Mama nama mikwaatun ya ikhwan? Sesudiga. Baik. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan bagi antum para pendengar yang ingin berinteraksi langsung membaca atau mungkin bertanya silakan di 8236543. Baik, kita angkat penonton pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Umur di mana? Ummu Umair di Celedok Di Celedok, baik ya. Setelahkan, Saat setelah. Ummu Umair, maafi al-kitab? Nah, maafi ma al-kitab Baik, okay. ikhra'idhan Ayin, Aksat Hazihi Hazihi Hazihi Hazabnu Hamidin Wahadihi Bintu Yasirin Ibn Hamidin Jalisun Wa Bintu Yasirin Wa Qifatun Man Hazihi هذه اخت المهندس نعم no. هي mm. ايضا مهندسة لا هي طبيبة نعم no. سي سيارة من هذه نعم no. هذه سيارة المدير طيب ما هذه هذه مكواة هذه مكواة طيب طيب يكفي dan bagi para peningkatan silakan Di 8236543. Kita angkat kembali penerapan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ummu siapa Dengan Umu di mana? Dengan Ummu Anisa. Di mana Ummu? Di Bekasi Di Bekasi Ummu Anisa mengakhir kitab? Ya Tadi Fadal Ikhra Ya Nah wa hadhihi bintu yasirin. Limadha nastamil hadhihi? Hadhihi bintu, alaysa hadha bintu? Apa sebabnya ummu kita menggunakan hadhihi tidak hadha? Karena bintu perempuan. Bintu perempuan, maka kita gunakan hadhihi. Tayyib, istamiri. Ibnul hamilin jalisun <coughs> wa bintu yasirin waqifatun. Tayyib, limadha waqifatun? Kenapa waqifatun bukan waqifun? Kerana bintu hmm, Ada sifat untuk? Perempuan Untuk perempuan Baik, Sertamiri Man hadihi Hadihi ukhthul muhandisi Nah Ahiya ayubun muhandisatu, muhandisatun Nah Lahiya qodibatun Nah Sayyaratu man hadihi Taip Hadihi sayyaratul mudiri Taip Ma hadihi Hazmi Mikwat. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kita berikan kesempatan dua pendengar lain Kami harapkan ikhwan yang mana telepon ya. bagi kesempatan ikhwan untuk akhwat di 8236543. Baik, asalamualaikum. Ana, asalamualaikum. Iya, dengan siapa, Umi? Dengan Tegar Kimarusah. Siapa Kimarusah, Ibu? Ummu Tegar ma'akul kitab insyaallah, ma'akul kitab. Saya terfaham faham ikra. Hmm. Hmm. Ibenu hamidin ya wahadihi bintu yasirin. Ibenu hamidin yalisun wabintu. Maru tanakra sekali lagi umu tegar. Ibenu hamidin yalisun. Ja, lebih jelas ja ja. Ja ja. Jaalisun. Ibenu hamidin jaalisun ya wabintu yasirin wakifatun. Wakifatun. Sekali lagi Sakalagi ummu wa bintu Yasirin. Wa bintu Yasirin wa qifatun. Tayyib. Man hazihi? uftul muhandisih. Naam. Mm. Ahia aidan muhandisih. Ahia muhandisatun. Muha atau muha ummu? Muha. Muha. Ha apa ha? Ha. ha. ya tayyib. Ahia aizan muhandisatun. La hiya tabibatun. La, La Hia tobi batun Taib. Sayaratu ma'am Man hadihi <coughs> nah. Hadihi sayaratul mudiri Taib. Ma hadihi Hadihi mikhwatun Jazakir khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kita berikan kesempatan Satu pendengar lagi untuk Ikhwan Bagi para pendengar yang ingin membaca Pada pelajaran yang ke enam dan pembahasan kita masih dalam isyarat atau tu, uh, penunjuk untuk perempuan hadihi. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana? Abu Fahmi, di Cibitung. Abu Fahmi, baik. di Cibitung. Baik. Abu Fahmi, apa kitab. kita? Anam, Ustaz. Dan Fadal Ikhra. Hadihi. Hata abnu Hamidin. Wahadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin Jalisun. Wa bintu yasirin waqifatun Taib Man hadihi Hadihi uhtul muhandisi Ayat maradhan akhara Hadihi Hadihi uhtul muhandisi Hadihi uhtul muhandisi Nasa menyebut muha Muha o muha Muha Taib maradhan akhara Hadihi uhtul muhandisi Taib Ahya aidan muhandisatun Muhandisatun Ahiya aidan muhandisatun. Tayyib. La hiya tabibatun. Naam. Sayyaratun man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ahsanta. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun Taip. Abu Luqman, ana as'aluka. Mungkin? Ana tanya antum, bisa? Inshallah. Tayyib. Eh, uh, huna kalimat jalisun dan waqifatun. Apa sebabnya di sini jalisun? Kalau kenapa di sini waqifatul? Ya, disun karena dia kepada Ibnu. Dia sifat untuk Ibnu Ibnul Habibin. Maka tidak tidak jalisatul. Dia ja jalisatul. Kalau waqifatul? Waqifatun karena sifat untuk perempuan. Tayyib barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ada ada pemahaman ada beberapa pertanyaan dari peserta. Kita angkat terlebih dahulu. So, pertanyaan pertama, ya ada beberapa pendengar yang menanyakan berkaitan tentang untuk menunjuk benda Sir, yang kita tidak mengetahui pemiliknya perempuan atau laki-laki. Kata petunjuk yang kita gunakan apa, menjadi... Pak? Pemiliknya, pemiliknya? Tidak kita hapal lagi. Tidak, tidak, tidak masalah. Tidak ada masalah. Contoh begini, antum misalnya Pulpen siapa ini? Tidak diketahui siapa orangnya. Bagaimana ininya, kalimatnya? Kolamuman haza haza ahadihi haza haza. Apa sebabnya? Kepada. Kembali ke kolam. Hatan hadhi tidak akan berpengaruh. Kesiapa orangnya tidak, tidak, tidak, tidak. Hatan hadhi tidak dipengaruhi oleh siapa yang, pu yang punya. Kolamuman haza. Tapi karena haza ini kembali ke siapa? Kebendaannya. Pulpennya. Sehingga siapapun yang yang punya maka tetap kita pakai man. Tidak pakai tentang jawab man. Man ini untuk laki-laki dan perempuan. Qalamu nah. man hadza. Tapi kalau kita gunakan haqibatu man hadza sahih? Khata. Khata. Sebabnya apa? Haqibatu man hadza. Apa sebabnya khata? Salah karena haqibah perempuan. Perempuan maka kita gunakan hadhi. Haqibatu man hadhi bukan Hakikatumanha ada, sehingga kata tunjuknya walaupun siapapun yang punya laki lagi perempuan tidak akan berpengaruh ada atau hadihinya. Tapi yang berpengaruh apa? Benda yang ditunjuk. Saya bertum? Tepat. Salakar? Taklag bil mufrodat makna? Tepat. Mungkin. Taip. Ada pertanyaan tentang makna mufrodat yang tertinggal tadi? Iya, <tuh> <tuh> cornon. Kalimat corni itu generasi. Artinya generasi ataukah berarti tanduk. Di mana kita dapatkan cornon ini? Dari sahil <tuh> kitab Qur'an. Qur'an itu. Tapi cornon, tapi al cornu memang memiliki banyak makna. Maka di sini penting untuk memahami satu kata itu jika diterangkan dalam kalimat. Jika diterangkan dalam kalimat, maka akan diketahui apa makna daripada Kalimat kornun ini. Jika ya, kalau antem dalam hadis khairul kurun ni maka korni di sini artinya masa zaman atau kurun. Tapi kalau kalau korn kornul ghanam misalnya iya. kornu al ghanam maka di sini artinya tanduk tanduk tanduk daripada kambing. Maka tergantung daripada kalimatnya Allah War. Satu lagi so berkaitan dengan makna. Tolong jelaskan mana kalimat aba, abi dan abu. Kemudian baiknya sang anak itu memanggil ayahnya apa? <tuh> Aba, Abi ab, dan Abu. Di sini maknanya tidak berubah. Bapak. Hanya saja nanti anda akan temukan di sini ada. E, Asma'ul Khamsa. Ada bab di nahawu itu namanya. Asma al Asma al Khamsa. Ada isim yang lima. Yang perubahan huruf terakhirnya itu. Bisa alif, bisa dommah, bisa bisa waw, bisa kasrah. Aba, maka fathah. Abu, maka waw. Abi maka dia, ya. ya. Huruf terakhirnya, ya. Mana sama? Aba, Abu, Abi, mana tidak berubah, Bapak, Tapi ketika, kapan Aba, kapan Abi, kapan Abu itu yang berpengaruh nanti? Di mana posisinya? Di mana posisinya? Dan ini nanti tidak bab ini, ini bab yang nanti akan pelajari insya Allah di bab Nahwas. Santunya mungkin nanti ikut derosa takhusus, ikut apa namanya program takhusus. Mudah-mudahan bisa mendapatkan bab ini insya Allah. Ya. Ya. Ya. Ya. Tapi kita teruskan. Tidak, antum lihat, unggul 3 dan 30. 3 atau 33. 33. Masih dalam al-darsu as sadis Al-darsu as sadis Istamik jadat. Istamik, ya wahai kawan, istamik jadat. Liman hadihi Liman hadihi Hadihi Likhalidin Lihalidin. Ada raja tu anasin hadhihi. Kita baca dulu semuanya, baru kita akan jelaskan satu demi satu. Ada raja tu, ada anasin hadhihi. La hadhihi daraja ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadi datun. Wadar rajatu anasin kadi matun. Wadar anasin kadi matun. anasin ini, ya kawan? Anasin. Apa sebabnya? Karena dia mudafun, mudafun ilaih. Hadhi saatu aliin. Hadhi saatu عليين نفسابها عليين يا اخوان مضاف اليه هي جميلات جدا هي جميلات جدا هذه ملعقه هذه ملعقه وهذه قدرون وهذه قدرون في القدر fil qidri ini bacaan al qadar dengan al qidr sama tapi tentu yang membedakan adalah harakatnya pengajaran baca fil qidri al milaqatu fil qidri al qidr hadhihi baqa afwan hadhihi baqaratu baqaratul falahi hadhihi baqaratul falahi هذا أنفٌ وهذا فمٌ هذا فمٌ أفن هذا أنفٌ وهذا فمٌ هذه أذنٌ وهذه عينٌ هذه أذنٌ وهذه عينٌ وهذه يدٌ Wa hadhihi rijlun wa hadhihi yadun wa rijlun pai kita mulai kembali dari atas istami anzur ila alkitab wastami <coughs> liman hadhihi liman hadhihi liman sepertinya kalimat jadidah kata baru baru li aluman ada huruf li, lam, atau ada ada ada isem man liman digabung menjadi liman. Mana liman? Li. Mana li? Untuk atau milik. Lam di sini artinya lam pemilikan, milik liman milik siapa? Liman hadhi milik siapa ini? Hadhi li Khalidin hadhihi li Khalidin ini li apa tadi li ikhwan ya maknanya milik ini ini milik Khalid ini milik ah. Khalid hadhihi berarti menunjuk benda apa menunjuk orang ya ikhwan benda di sini apa sebabnya tidak diketahui tapi pada asalnya ketika hadhihi tidak diketahui dia pas Cenderungnya dia menunjuk kepada benda. benda cenderungnya. Hadihi li khalidin. Sepertinya ini dipahami oleh oleh yang bertanya maupun yang menjawab. Yang bertanya dan menjawab memahami hadihi ini kembali ke siapa. Tapi bagi, bagi kita tidak terlihat gambarnya apa ini. Liman hadihi hadihi li khalidin. Adar rajatu anasin hadihi. Adar rajatu. Anas hadhi terjemih Apakah sepeda Ap ha, Apakah derajatu sepeda Anas hadhi apakah ini sepeda apakah ini miliknya apakah ini sepeda ini miliknya Anas Apakah sepeda ini milik Anas Saib lihat kalimat hadhi di belakang tapi kita terjemahkan di depan sesuai dengan Uh, Sebenarnya ejaan atau bahasa kita Tidak mungkin kita Apakah sepeda anas ini Bisa saja Tapi ini bukan kalimat yang betul Ini kalimat yang dipakai sehari betul Tapi kalau kalimat yang dianggap sebagai ejaan yang benar Maka tidak Apakah ini Sepedanya anas Atau sepeda milik anas Kenapa anasin bukan anasun Ah, Karena anasin mudawafun main ya, ya. main ma ma ma ma la hadhihi darajatu ammarin la hadhihi darajatu ammarin kenapa sebanyak ammarin ya kawan? karena dia mudhofun ila laagi lagi, lagi. mudhof dan mudhof ilaih di sini disebutkan tidak ini sebenarnya siapa ya, kawan? ammar ammar, ammar. hadhihi jaridatu ma mana hadhihi jaridatun ini, ini, ini baru. baru ini baru apa yang baru di sini Wan sepeda kembali ke Sepedah. sepeda ini sepeda ini maksudnya sepeda ini baru, baru. baru. wadadrajatu anasin qadimatun wadadrajatu anasin terjemih ikhwan dan, dan sepedanya dan sepedanya anas qadimatun lama. lama lama masih ingat jadidun dan qadimun Ingat, jadi di pelajaran jauh sekali ya halaman berapa ini? Yang baru mungkin di sini daraja tu, daraja tu. Anasin qadimatun dan sepedanya Anas apa ya kawan kodi Lama. Lama. Nah, tidak sesalis enam. Kita sedikit nah. se pelajari di kalimat jadi dan kalimat ini jadi adaras adaras. Hadhi saatu aliyin mana هذه ساعت علي ان اخوان? Ini adalah jam tangan milik Ali. Jam tangannya milik Ali. Lihat jamnya, jam jam milik Ali. Hiya, hmm, hiya, antum lihat hiya. Kembali ke siapa hiya ini? Jam. Jam. jam. Tidak menggunakan huwa. Apa subjek tidak menggunakan huwa? Karena jam karena jam adalah muannas. Jam muannas. Sa'atun ada ta marbutohnya maka dia isim muannas kita gunakan hiya. Hiya jamilatun jiddan. Mana jiddan? Dia atau jam itu bagus sekali. Sebagai bentuk penegasan dan penambahan, bukan hanya bagus tapi Bagus sekali. Sekali jadi sa'atun jadi bagus. jamilatun. Hah? Sa'atun jadi jamilatun. Sa'atun jadi jamilatun. Hiya jamilatun jiddan. Bagus. Jiddan tidak hanya artinya cantik. Tapi bisa untuk benda. Jamila bagus sekali. Saya teman ya? Sekali. Bagus sekali. Nah. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Lihat di sini ada ada yang menarik di sini. Apa yang menarik ikhwan? <tuh> hadhihi mil'aqatun. Memana mil'aqatun? Sendok. Sendok. Mil'aqatun artinya? Sendok. Dia memiliki takmar, buta maka kita menggunakan hadhi. Tapi ketika kita bilang wahadhi kidrun. turun, wahadhi, itu. Kenapa kidrun. menggunakan hadhi? Karena dia adalah suatu benda yang dia like itu seperti muannas. Muannas, masya Allah takwilun, takwilun. Pakai atau takwilun qarib. karib? Karib lain. Karena dia <tina> selalu terbaca <tina> di Japur sah. Baik, ya dapur, dapur itu sinonim dengan perempuan begitu. Ya, iya. Wallahi hadzat ya, Allahu anama smena-hu. Wallahi hada wala insiy. Baik. Mana gendulnya, San? ini alkidru? Kendi apa Pak kalau kita bahasa kita ini? Tempat menaruh makanan biasanya. Panci. panci. Tidak, dia tidak ada di atas kompor, tidak. Alkidru itu hanya meratakan makanan saja, tapi tidak ditaruh di atas kompor, tidak. Kalau panci mungkin bisa di atas kompor, tapi kalau ini? Apa dalam bahasa kita di sini ada? Ha? Kendi ya kita panggil kendi, tapi bukan bukan kendi. Alkendi di sini air biasanya kan? Tapi ini bisa untuk makanan, bisa untuk air, ya seperti itulah. Tempat untuk menaruh? Ah? Ha? Wajan? Bukan juga wajan. Rantai semacam itu. Oh, Kider. Tapi jawapan yang kawan ini alhamdulillah sudah usaha yang bagus sekali. Taip, tapi, tapi sendiri sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Sepertinya kita bisa katakan dari sananya begitu sudah. Yang paling simple dari para kita mentakwil. Kita katakan dari sananya al-khidr menggunakan hadhihi. Nanti insya Allah kita akan cari terus apa sudah punya menggunakan hadhihi. Baik Al-milakatu fil khidr sendok itu ada di mana Ikhwan? Di dalam, dalam kendi atau rantang. Taib. Hadhihi Baqaratul Fallahi Hathihi Baqaratul Fallahi Jadi disini Baqaratul Kita menggunakan Hathihi Baqaratul Fallahi Ini kalimah idhaafah Mana mudhaaf dan mana mudhaafun ilayhi Ikhwan Baqaratul mudhaafun Al-Fallahi Mudhaafun ilayhi Yang terlewat kalimat mudhaafun Isim yang letaknya atau uh, statusnya sebagai mudhafun tidak boleh tanwin. Antum tahu di sini ikhwan? Baqaratu, tidak benar kalau antum bilang Baqaratun. Mudhafun selalu harokatnya dammah atau fathah saja atau kasrah saja. Tergantung daripada letaknya di mana, tapi tidak tan tanwin, tidak boleh tan, tanwin. Hadza anfun Wa hadha famun hadza anfun wa famun mana anfun hidung anfun hidung hidung, anfun? Hi? hidung. famun mulut antara gambarannya di bawahnya itu famun mulut anfun hidung hadza anfun wa famun ini hidung dan ini mulut, mulut. semuanya menggunakan Hada. Hada Semuanya menggunakan apa ya kawan? Hada, Hada. Mudhakar semua Isim mudhakar Kata benda yang bersifat laki-laki semuanya Sekarang lihat paling bawah Hadihi uzunun Wahadihi aynun Hadihi uzunun ini Uzun, mana uzun ya Apa gambarnya di situ? Ya, Telinga Wahadihi aynun dan ini mata. Yang menarik di sini Udhunun dan ainun Tidak ada ta'amar butuhnya Tetapi menggunakan Kenapa menggunakan Hadihi Karena dia adalah Benda yang berpasangan ah, Ini baru Ta'wilun sahih <laughs> Setiap benda yang memiliki Pasangan Artinya tidak Tidak sempurna Kalau cuma satu Telinga Ada berapa telinga Manusia yang sempurna Berapa telinganya Dua, Dua. Dua. Maka Menggunakan Hadihi Kata tunjuk muannas Hadihi Walaupun bukan Eh, tidak ada takmarbuto di kalimat ainun maupun uzunun, tapi karena uzun dan ainun sempurnanya ada dua, maka dia menggunakan hadhi. Terus di terakhir halaman 34 anda temukan eh, soal yang sama, wahadhi yadun. Yadun tidak takmarbutonya, ikhwan? Balas sekedarik. Balas. Tidak ada takmarbutonya ya kan? Tidak ada. Tapi kenapa menggunakan hadhi? tangan itu berpasangan. Tidak sempurna tangan seorang jika satu. Ya. dan ini kaki. Kaki. Lagi-lagi rijlun menggunakan hazihi apa sebabnya? Karena dia dia benda yang okay. berpasangan. Baik, paham Tum? Paham Baik. Kita akan cari kenapa kidrun menjadi hazihi. Ini fair buat antum semua. Ikhwan akhwat kalau ada ada informasi yang bisa disampaikan, maka disampaikan. Wujuduna, Ustaz. Baik, wujuduna. Baik ini juga si jo keddran sangku sangku tempat makan bahasa Jawa, Jawa sangku ambilah bab anak alas Jawa <laughs> ini ada asema -as -as di sini <coughs> yang menjelaskan periuk, Hah? Periuk. ha priok ha ya, priok mungkin lebih tepat priok ah santai ya santai ya. Santa. priok lebih tepat itu baik bala nakra sekarang kita baca ya ikhwan istilah priok Tanjung priok bukan priok <laughs> baik Ayah kawan. istami athumma kari. Baik. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Li khalidin. Kenapa Khalidin majrur? Tasratain di sini kawan. kenapa? Karena di musykulin huruf jar. Tak? Ada huruf jar di situ. Huruf jarnya apa? Lam. Lam. lam. Hadhihi li Khalidin. Maka lam itu harfu jar yang membuat isim setelahnya atau kata benda setelahnya menjadi Majrur. majrur dan tanda majrur di sini adalah kasratain paham belum sekali lagi ikhwan hadhihi li khalidin hadhihi li khalidin adar rajatu anasin hadhihi adar rajatu anasin hadhihi la hadhihi <tik> <tik> darrajatu ammarin la hadhihi darrajatu ammarin hadhihi jadidatun hadhihi jadidatun Wadarrajatun anasin qadimatun Wadarrajatun anasin qadimatun Ma mana jadidatun wa qadimatun ikhwan? Jadidatun ma'naha baru. Baru qadimatun? Lama. Nama. Hadhihi sa'atu 'aliyyin Hadhihi sa'atu 'aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Ma mana jamilatun jiddan? Bagus, bagus, sekali. bagus sekali, bukan hanya bagus tapi di atasnya Bagus sekali Hadihi mil'aqatun Hadihi mil'aqatun Wahadihi kidurun Al-mil'aqatuh fil-kidiri Al-mil'aqatuh fil-kidiri al fil-kidiri al fil-kidiri Suara untuk makin lemah ya ikhwan <تصفيق> الملأقة في القدير. إيه جماعة نيخن. الملاقة في القدير. الملاقة في القدير. هذه بقرة الفلاهي. هذه بقرة الفلاهي. هذا أنف. هذا أنف. وهذا فم. وهذا فم. هذه أذن. هذه أذن. وهذه عين. Wahadihi aynun, wahadihi yadun. wahadihi yadun, wahadihi rijlun, wahadihi rijlun. Hmm, Kelimat rijlun, jika tidak ada harakatnya, bisa jadi kita baca, rajulun. Tapi di sini tentu bukan rajulun, rijlun. Baik. Baik, naftar al-fursalil mustami'a. Bagi para pendengar yang ada di rumah dan ingin berinteraksi langsung untuk membaca teman-teman menghubungi di live platform 8236543. 6543 Kita angkat perempuan yang pertama, sesi yang kedua ini. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Amril di Dirawmeng. Ya, Pak Amril ya? Iya. Ya. Pak Amril, maakal kitab? Ma'am. Nah. Baik. Ikar Pak Amril? Eh... Uh... Liman hadi, Safa salah wa dan Halaman 33, pak. Liman hadi, nah. Hadi lualin. Nah. Adarajatu anasin hadi, nah. Tak hadi darajatu amarin, nah. Hadi jadilah anasin kudimah. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. هذه ساعة علي هي جميلة جدا طيب هذه ملعقة وهذه كدر الملعقة في الكدر هذه بقرة الفلاح فلاحي أفلاحي طيب, طيب هذا أنف وهذا فم طيب هذه kenapa odunun dan ainun hadhih ta'mrin kenapa odunun dan ainun hadhih bukan hada uh, karena berpasangan berpasangan iya dirup ya, sama nas baik hada okay. wahadhi wa yadun wahadhi rijlun baik jazakallahu khair syukran ba'mrin wa iyakum afwan assalamu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh di belakang Pak Amriah untuk menghubungi kembali di 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, dengan siapa umu di mana? Umu Ahda di Bekasi. Baik. Umu Ahda ma'akil kitab? Naam. Tidak ikhra. Ya. Fadal, liman hadihi? Liman hadihi, hadihi li khalidin. Ad-dara anasin hadihi. Sekali lagi umu. Sambung, uh, jangan disambung antara a dengan dal. Adar ra, adar ra, langsung sambung. Adar rajatu anasin hadhihi. Taib. La, hadhihi darrajatu ammarin. Nah. Hadhihi jadidatun. Nah. Wad-darrajatu anasin qadimatun. Wadar ra, wadar ra. Wad-darrajatu anasin qadimatun. Taib. Haadihi sa'atun 'aliin. Sekali lagi, umu Haadihi sa'atun. Sa'atun 'aliin. Hmm, ada yang salah di sini. Sa'atu bukan sa'atun. Oh iya. Haadihi sa'atu 'aliin. Hiya jamilatun jiddan. Apa sebetulnya sa'atu di situ, umu Bukan sa'atun? Eh, uh, sa'atu. Sa'atu 'aliin itu kalimat idhofah. Oh ya. Iya, oh, ya. saya atu mudhafun, aliin mudhafun ilai. Ilai. Ya. Kaidahnya mudhafun tidak boleh tanwin. Dia harus harakatnya domah saja atau fathah saja atau kasrah saja. Kasrah saja. Di sini domah saja. Baik, istamir. Hadihi milaqatun wahadihi hadhihi qidrun. Al milaqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Naam. Nah. Nah. Fallahi, هذا أنفٌ، وهذا فمٌ، هذه أذنٌ، وهذه عينٌ، وهذه يدٌ، وهذه رجلٌ. تايح, jazakallah khair, terima eh, kasih. Ustad, saya mau tanya. Iya. Yeah. Eh, eh, kalau misalnya jadi dun itu mu'anasnya jadi datun. Betul. Eh, apakah semua kata-kata eh, itu bisa dijadikan mu'anas semuanya? Dengan kata sifat maksudnya mu. Iya, dengan ya. penambahan ta'amar butoh Ada kata sifat yang bisa Yang uh, mu'annesnya kita tambahkan ta'amar butoh Ada kata sifat yang uh, Mu'annesnya bukan Ta'amar butoh Tidak semuanya Tidak semuanya, apa contohnya? Warna misalnya, ahmar Ahmar, merah Kitabun Ahmarun Buku yang Merah. Tapi kalau kita bilang tas yang merah, haki hamra, haki batun hamrau. Kenapa hamra? Karena dia muannas. Dan tapi tidak kata-katakan ahmaratun, tidak, tidak tamr, tidak selalu tamarbuta. Berarti ciri-cirinya, uh, maksud saya tanda-tandanya itu dari muannas ke marbuta itu banyak ya, pak? Iya, tidak hanya tamarbuta saja. InsyaAllah ini sedikit-sedikit InsyaAllah kita akan belajar ini Oh ya, terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum, syukran Assalamualaikum Kita masih berikan kesempatan bagi para pendengar yang lain Yang ingin mencoba membaca di 823-6543 Assalamualaikum ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Dengan siapa Pak di mana? Abu Afifah Abu Afifa di mana? Di Ciladuk Di Ciladuk Taib silakan abah faham ikrah. Namaz. Di manah di? Di luhaidin. Nah. Adar roja tu anasin hadi. La hadi darroja tu amarin. Nah. Hadi jadi datun. Nah. Wadar roja anasin anasin kodimatun. Nah. Hadi saatu Aliin, ia jani latun kitan. Hadi milakotun wahadi kidrun. Al milakotu fil kidri. Hadi bakorotul falahi. Sekali lagi, abah. Hadi bakorotul falahi. Lamnya atau slitnya, bakorotul falahi. Hadi bakor. Hadith Akhbarul Salahi. Ah, santai. Ada anfun, wahai famun. Nah. Hadi udun, wahai ainun. Nah. Wahai yadun, wahai ridun. Tapi, tayyajazakallah khair. Syukuran. Alhamdulillah. Kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazab harakah badal bu'i fa dan kita berikan satu kesempatan kembali di 8236533 yang terakhir mungkin insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa ummu di mana? Dengan ummu Akmal di Depok. Silakan ah. ummu Akmal. Iqra'i. Ya, naam, Bu Ustaz. Liman hazihi? Hazihi li Khalidin. Naam. Adar anasin hazihi. La hadhihi dar roja tu amarin, nah. hadhihi jadi datun, nah. wadar roja tu anasin kodimatun, nah. hadhihi saatu alin, kia jamila tunjidan, nah. hadhihi mil akotun wahadhihi kidrun, nah. al mil akotu fil kidri, nah. hadhihi bakkoratul falahi, nah. hada anpun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 Baqaratu sapi Surat Al-Baqarah Mana surat Al-Baqarah Ikhwan? Sapi Dan ini diperuntukkan untuk sapi betina Al-Fallah Al-Fallah Oh iya kita belum terjemahkannya. Al-Fallah petani Al-Fallah artinya Petani Baqaratu al-Fallah Sapi petani Sapi milik Petani Pak Tani, tani. Al-Fallah disini ini laki-laki Bukan merebon Dizak lah ya yang kedua ada pertanyaan kembali apa bedanya liman hada dengan liman hadhi mungkin secara singkat lah. Liman hada dan liman hadhi maknanya sama milik siapa ini. Tapi kita katakan tadi hada untuk menunjuk isim laki-laki. Adapun hadhi untuk menunjuk isim perempuan. Jadi tergantung benda yang ditunjuk. Lalu juga tergantung orang yang ditunjuk. Apakah orang sebut laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki kita katakan liman, hada. Kalau perempuan liman, hadhi. Lalu kalau isim kata benda yang kata benda yang bersifat muzakkar laki-laki maka kita gunakan liman, hada. Kalau benda yang bersifat uh, muannaf perempuan kita gunakan liman, hadhi. hadhi. Walaahu alam. Yang berikutnya mungkin diulangi kembali satu. Kenapa kederun jadinya mengamati hadhi? Yang ini masih kita tinggal. Ia ya, ya ini yang anak katakan tadi sampai sekarang kita belum menemukan. Belum menemukan. Ada beberapa tadi tak will dari beberapa ikhwan. Kidrun karena ini benda yang biasa di dapur dan dapur katanya selalu apa namanya sinonimnya pasti perempuan di dapur maka katanya Kidrun perem, perempuan. Sifatnya perempuan. Wah Tapi ini kita akan cek kembali. E, kita akan terus periksa bagi antem yang punya informasi. Tolong ya. disampaikan masa ini. Wallahu a'lam. Berikutnya, jadikan mudhafun ilaih wanita apakah tetap majrur? setelah terakhirnya kasrah atau bagaimana? Sir? Ah, iya, beberapa bisa kasrah, beberapa jika ini, ini agak agak luas sendiri pembicarannya. Jadi kita beri contoh misalnya uh, Fatimatu, misalnya bintu Fatimati ya bintu Fatimatu. Bintu Fatimati tetap dia harus Majidu. Tapi nanti kalau kita temukan ada isim lain perempuan Bisa jadi tidak tidak kasurah Ini tergantung daripada uh, isimnya Nanti insyaAllah kita, kita akan terus menemukan contoh-contoh lain InsyaAllah dalam pelajaran berikutnya wallah, wallah. Kemudian Yadus Salihin di Jatinegara. Ustaz apakah sama liman hadihi Dengan liman sayyaratuh hadihi Apakah sama Ustaz? Liman hadhi dan lim, liman Sayyaratuh hadihi Tidak ada ini, uh, Dari segi makna dua-duanya benar Dari segi makna dua-duanya Benar, hanya saja yang liman hadzihi tidak di tidak disebutkan bendanya apa? Kalau di sini liman sayyaratu hadzihi sudah diketahui, ternyata yang ditunjuk adalah hmm. adalah mobil, sayyarah. Kemudian satu lagi untuk gigi. Pakai haja atau hadzihi? Sinnun. Sinan. Pakai hadza atau hadzihi, Khan? Pakai hadzihi. Karena sudah hadzihi. Berpasangan. Atas bawah. Taib, hayyakumullah. Taib, ya. Taib. jazakumullah. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada sempatan malam ini Banyak maklumat yang bisa kita dapatkan Maka tolong di Murojah sebelum tidur malam ini 5 sampai 10 menit Lalu nanti insyaallah pada pekan yang akan datang Jumat yang akan datang Sebelum Antum mendengarkan pelajaran Bahasa Harap Jam 8 atau jam 8 lewat Setelah Isya Antum segera melihat bukunya di Murojah kemudian Jadi begitu kita gunakan Kita kita pakai Murojah setelah pelajaran Langsung dan juga mengulang sebelum pelajaran yang pekan depan akan dimulai. Demikian. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.